Це було саме в той час, як розвалювався Радянський Союз, а між Вірменією та Азербайджаном розпалювався конфлікт за Нагорний Карабах. До того ж, поспіхом, виводячи війська з країн за Кавказі, які відокремились, військове командування забуло про наш підрозділ. Чоловік зробив паузу і потер лоба. Певно, йому було що згадати, але при цьому він уже не вперше кидав короткі прицільні погляди на Віктора, ніби фіксуючи для себе його зовнішність. Ось так ми, за великим рахунком пацани, залишились самі на чужій землі між ворогуючими народами. Нікому не потрібні, без запасів води, їжі, маючи тільки зброю. Щоб вижити, довелось піти найманцем до вірменської армії, займатися бойовою та рукопашною підготовкою їхніх новобранців. Серйозно, промовив Віктор, прокинувшись скільки йому років, якщо на початку 90-х цей атлет служив строкову службу. Саме тоді, коли кілька разів моє життя буквально висіло на волоску, прийшло розуміння, що ти нікому не потрібний, крім самого себе. Розумію. То я, власне, веду до того, нахилився чоловік ближче до сліпого, що в людини, яка була на війні, усі відчуття загострені. І не знаю, навіщо вам вдавати сліпого, мабуть, є причини і на це. Кров вдарила Віктору в скроні. «Але робите ви це не надто професійно, скажу я вам». Адлет випростався на сільці і, і з усмішкою втопився у Віктора, який не знав, як йому поводитись. І він на мить посунув у свої темні окуляри і по-доброму всміхнувся розвіднику. «Так, ви маєте рацію», – тихо промовив він. «І у викритті, і в припущенні, що це навіщось треба?» «Ого, а це вже сюрприз», – здивовано підвищив голос новий знайомий. «Що сталося?» «Нічого, крім того, що я вас, пане письменнику, прошепотів він, бачу по місцевому телебаченню, коли ви приїздили до нашого міста з презентацією вашого нового роману. У мене ексклюзивна пам'ять на обличчя. У мирному житті я фотограф. Але імені вашого, вибачте, не запам'ятав. Світ такий затісний. Нічого собі, повне викриття. З мене конд'як, аби тільки ви мовчали», – усміхнено прошепотів Віктор і озернувся. «Не п'ю, вибачте». А от історії із мого життя можу розповісти чимало, і всі неймовірні. Хто знає, раптом стануть у пригоді для нових книжок. Але сьогодні повертаюсь додому. Лишу вам візитку, хто знає. Може, спишемось, чи зідзвонимось колись. Буду радий. Розділ 44. Ольга Яківна трохи оклигала після кількох уколів і двох крапельниць, що їй поставили вчора ввечері і сьогодні зранку. І вже більш-менш могла говорити – перевертатись на ліжку. Правда, ходити ще не наважувалась, бо помирло в голові. Але жіночка, ліжко якої було поруч, із її під вікном, допомагала чим могла, бо була ходяча і чекала на виписку. За обідом, які слабкі пацієнти споживали прямо в палаті, жіночки нахвалювали онуку нової сусідки, яка так піклувалась про стареньку і вчора хвилювалась не на жарт, і сьогодні прибігла спитати лікаря, як почувається хвора, і бананів принесла, нарізаної ковбаски та пляшку кафіру. Ольга Яківна слухала жіночі розмови, кивала та сорбала порожній лікарняний супчик. Зайдаючи тою ковбаскою, а самі стовзи навертались на очі. Якби ж то вона мала таку онуку. А життя склалось, як склалось. Не було в неї не те, що онуки, а й того віртуального сина і взагалі нікого. Був колись чоловік, та й той уже років двадцять як помер, а дітей Бог не дав. І ось тобі маєш, хто б міг подумати, що це кумитне дівчисько, яке оселилось з неї близько тижня тому, так перейматиметься, аби стара ненароком не померла. Сумно бути старою і немічною. Лежала вона й думала про те, що казка про гидке каченя могла би мати продовження, як через певну кількість літ, той чудесний левід знову поволі перетворився. На гидке й немічне качання. Розмови сусідок по палаті точилися навколо того, що лікарні наші умовно безкоштовні, і що стартовий список куплених онукою ліків ж систем крапельниць, які з вчорашнього вечора лікарі пустили в хід, певне, обійшовся в чималу суму. Але Женька про це мовчала. Також бачила Ольга Яківна, що з нею вчора був той худий височений хлопець, начебто брат, який притягнув у перший день її торби. І звідки він тут узявся? Але, бач, возилися удвох двох із чужою старою. Ольга Яківна зітхнула і притисла повіками зрадницькі сльози, що підступали до очей. Вона й так чимало років трималася на ентузіазмі, народних методах лікування та просто небажанні помирати. А ось так попала. Коли женька прибігла сьогодні, залишивши на годинку своє робоче місце, старенька подякувала їй за вчорашню підтримку, а може і за порятунок. І тихенько розповіла, що вдома на кухні, за вазоном зі старим алоє, у клайончастому пакетику з-під пастеризованого молока лежить певна сума грошей.